Okay. F niinku fruittari Eiku B niinku boa Tai M niin ku mursuherra Tai hei nyt mä tiedän Mä vokali, vokaali I niin ku ilopilleri Mä haluankin vaihtaa B B niin kuin vampyri Mummon tekarit Ja 150 muuta karkkilaatua Jo vuonna 1963 Perustettu Robertin herkku Viiskulmassa The Rolling Stones Dicky Fingers, legendaarinen rollarialbumi, nyt saatavana hienona CD- ja vinylyjuhlapainoksena. Hae omasta kaupasta tai kuuntele Spotifysta. Mikäli kuulet ääneni, niin olet Ystävien seurassa taajuudella 98,5. No! Hyvää perjantai, hyvää Helsinki-päivää kaikille. Täällä on Niina Rung pas paska -listassa. Olen täällä tänään Ari, Ari Paska-Peltosen sielun tulkkina Helsingin päivän kunniaksi. Ja myös sen takia, että Arilla, Arja sattuu kurkkuun. Ei pysty hirveästi puhumaan. Ari ehkä vähän hönkiä. Mukana täällä on toki myös Pyry. Pyry auttaa myös tulkitsemaan Arin sielun elämää. Ja ensinnäkin... Ja Kaiken kaikkiaan pitää kappaleista selvitä jotenkin. Ari on valinnut aika paljon kappaleita ja tämä, millä aloitettiin, oli tietenkin Helsingin poliisin soittokunta ja auringon nousu kaivopuistossa. Ähm, Sitten sellainen asia, että jos haluaa ohjelmaa kommentoida, niin sen saa tehdä vain slangiksi. Yritetään slangailla koko päivä. Koko ajan ainakin lähetyssä. Pitäisikö meidän haukkuu vähän tätä biisiä? Pyri sanoa, että tätä mikkiä mm -hmm. ei saisi. moro, moro, moro, moro, eihän tätä saa haukkua. Tää on niin harrasbiisi, että se on ihan mahtava <laughs> <laughs> Täällä tarjotaan, tarjotaan joku naapurista vähän Ginniä näköjään sulla. Haluaisit se vähän, ei, ei kai voi juoda kesken lähetystä, Ari? Ai Moi, voi. Voi, voi, voi! Voi näköjään voi. juoda, ei Arille, ei Ari voi juoda. Kauanko sä meinaat soittaa muuten tätä biisiä, jolla, jolla ei käynnisty perjantai? Ei, tiedä. Ah! Nyt ah. lähti to, toki toinen. Tässä pitäisi tässä vaan huuta Joo. Seuraava kappale. Öö, tää taisi olla Tero... Tero? Ei, se Katsotaan... ei, Seija Simula, Juna, Turkuun. Suomen, Seja... Suomen peräpukama. Ei, etupukama. Ei. Seija Simula ja Juna, Turkuun. Miten tää liittyy Helsinkiin? Noin mitenkään! <laughs> Jossain pikkukylässä on teitä, jotka ihmetellen junaa katsoo. Se kulkee. Kai tuu Hirveä siari, jos pois Arilla ei ole tällä hetkellä paitaa Ai ai Nyt paita ai, tulee, ai, ai. Paita ai, tulee ai, pois ihmiset, on tapahtunut Mä odotin tätä pitkään Yllä, tullut Kyllä, tullut. kyllä Paita on pois en. Ensimmäinen viisi on menty paidan kanssa Se on niin myös harvinaista paskalista Paskalista, tota. Mm, lähetyksessä saari on yleensä aina ilmapaita ja on tälläkin hetkellä. Tämä johtuu pelkästään siitä, että minulla olen jossain määrin kipeytynyt. Näin olen, olen pitänyt, ollut myös yläosallisissa. Yleensä olen yläosattomissa. Jos aika siksi tällainen vähän. Mä olen, oikeasti pitää sellaisen niin vaan eroottisen lähetyksen. Kyllä, minä ajattelin, että... Mutta kun minulle ehdotettiin että sinä, Niina, mm. tulet tänne minun. Ai niin, viereksi. Ari vielä kaiken lisäksi. vielä, mä tulkitsen tota, kaikkeen sen käsimerkkejä sun Kyllä. muuta tämän. Mitä minä nyt tällä hetkellä teen? Sä lai laitat sormeen tollaisen ympyrän läpi. En mä tiedä, mitä se <laughs> tarkoittaa. Meidän pitää siis myös harrastaa tässä vaiheessa pienet sienimuotoista huumilta lukua. Arin huulet väpättää suhtolleen noin niin verkkaisesti tuolla. No, joo. Mm. Sitten pahit on se, että aina kun Ari puhuu ja ei san... ääntä ei kuulu, niin ei itse asiassa huolintaluku on niin jostain syystä vaikeata. Mä yritin sitä katsoa aiemmin ja ei, ei, ei <tos> se <ei su> <tos> kyllä <tohine. tos> uh, Voisitko baby ystävällisesti tai babyt lukea shoutbox-viesti? <tos> <Ihmis> sekoilua toimistossa <tos> No, ehkä se ei liity tähän mitenkään, mutta kuulemma Re Reetua pitäisi saada eetteri, koska äijä on stadilainen. äijä on stadilainen. Äiä, tulossa, baby. Mm. kyllä. Melkein jokainen kaupungin on edustettuna tänään He Paskalistan Hesas jossa on kaksi tulkkia Arille, koska arjon on menettänyt äänensä. Minä olen menettänyt ääntäni, niin kurkkoni almaan sietämättömän kipeä, baby. Onko tämä meidän antifrilogia jatkumoa? Se on, on terro moilla! Kappale vanta ei myöskään viity ohjelmaa mitenkään, mutta siis joka tapauksessa meillä on, itsehän olen vantaalainen. Lohepyrstö, lohepyrstö tasavallasta ja tota, no, mulla on vähän ehkä hersuun paikat tässä Sun rantaa tulje, minä luo. Ilan valot nuo, kuin timantit ne loistavat. Hakun ilan talot nuo, ne ikäväni poistavat. Koivukylän asema, ja kantapaikka kettuneen, Irvin ja Kaseva, ne veivät vikan vitosen. Antaa sun rantaa kuljen, minä iltaisin. Antti Helsinki, helsinki spesiaali Vaan, että pysytte mukana. Luuletko, että niitä on. nehän pitää olla slangilla, Mutta pitää miettää. olla spangilla. Muuten, luet. Vilja kasvaa saa. Mä oon aurinko. Mä Not aurinko. Mä oon tänään Mä edustettuna aurinko. Mä oon ei ole oon ei Mä oon Ei Mä oon tänään Voin sanoa, että Mä oon aurinko. Mä oon olen Mä monta aurinko. Mä oon Tällä hetkellä oon On Mulla on on Ei ihan siis, Tässä mennään, täs mennään itään ihan selkeästi. Nousuun, en mä tiedä. Et siis pitää vaan olla huuena, vaikin Nausuun, jaa! Jaa! Se, se ei Se kappalejärjestys ei... on vaan... Se ei ole mitään järjestyksessä, Joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, Loista on työ Lähde skupu. hiljainen. Ja, itse, tässä Tule, kun an italian näin menettänyt siis äänensä ja sen takia mu meille kovin rauhallisella ja seksikkäällä no tässä minun lähteen aloittaa lähteä mukassa ilon Suuri syntyvy. En mennä. Siksi <tipsissä> Ja siis kyllä itse olen Lohenpyrstön tasavallasta, niin kyllä tämä herättää musta niin vahvoja tunteita. Että sellaisia niinku... Kuin... En mä tiedä, mut, mutta... <tipsi> Onko Paskalissa siellä Ei missään nimessä, ei missään nimessä Terveisiä Vantaille, kaikille rahaa ihmisille ja Ei, ja jatkamme jätkämme Helsinki Spesiaalia soittamalla Helsinki-aiheisia kappaleita. Ja niistä seuraava ei ole Larha-ryhmän Featuringin patimusterviä Vesku Jokinen Pohjanmaan kautta. Jep. Sä lautaan, vanta palaa! Tuo se kun istu jo nastakka, pian katsekuhu pohjaneu kalauta. Jotta ei tuhu vairi ja kiilotetekin, ja ta ei tuhu tukka, jos toi liittyi. Junalaiva metro, sä lauta, peile tie vie pojan maan kautta, pojanmaan kautta tie vie. Se aika hieno. Loistava mahdollisuus lukea Shoutbox-viestejä. Tässä muun muassa kehotetaan, että heitet, heitettäisiin Ari Paska Peltonen studiosta pois. Häntä myös kutsutaan sekakäyttäjäksi. Ei taida valitettavasti pitää paikkaansa. Täällä Ari Peltonen kyllä on. Mutta Ari Peltonen on kovin kipeä kuumeiseltakin. On luvassa pelkästään lähetystä ja tulkki niin rungia, Pyri Ky Kyllä asia täytyy antaa propsit tässä vaiheessa Ari Emanuel Peltoselle, koska hän on erittäin johdonmukaisesti näyttänyt meidän suuntapivuen lihaksin käsillään kaupunki. Kuusakaan. Tap taapu. Helsinki. Siinä on tänään Helsinki päivä, perjantai. Yritetään tietokonse kaupunki. Yritetään oikea kohta. Ei yllä. Se Helsinki. Helsinki. Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinkiä Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki, Saadaanko me se uudestaan? Me halutaan kuultaa, että Helsinki kuulostaa lau laulusta. Aa, siksi se oli! Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne na Kaikilla on kiirejä. Kenelläkään on kiirejä, minäkään tuollekin joku norkoilee ulkonaan polttaa Mene töihin! Näkymättömät lailla, ne kivät ja nykyvät säkynut, jotka paukkoilevat saa sorsa. Kaikilla on kiinni, ei minekään. Shoutbaksin sanotaan, kuvat peissu kesä Hessu, pitkä kesku. Sulla on saattaa sanoa. Kommentit vaan slangin, stadin slang. Ja mä käyn ja varan Nyt kutsuu mua Kuusamo. Kuinka mä, soittaa kuusamo vaan, mä saan soittaa Kuusamo-biisiin? mä Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Andu moi. Me ollaan Ravintola Storilla Radio Helsingin yritysystävä. Meidän oma Leipomo ja vanhan kauppahallin keittiö takaa homman tuoreuden niin hallilla kuin uudessa korkea Korkeavuoren kadulla. Brekut, kahvittelut, lunchit ja on meidän juttu ja Saafka ja leipomo että lähtee kätevästi myös mukaan. Nyt terassilla kesäperjantaisen Hip Hop and Burgers meininkiä kolmesta eteenpäin. on kuumana, nähdään pian. Viime Espanjan lomasta jäi niin ihanat muistot. Tekisi mieli palata takaisin. Tainakin hakea Finnairin pluspisteellä tapakset Stockmanin herkusta ja kutsua ystävät kylään. Finnair pluspisteelle tuli siis tavaratalollisen verran enemmän valinnanvaraa. Kerää pisteitä ja maksa niillä ostoksia Stokmanin tavarataloissa. Stockman kanta-asiakaskortti ja Finnair plusjäsenkortti Täydellinen pari yhdessä. Aktivoi korttisi osoitteessa stockman.com kautta Finnair. Viikuta siihen, miltä Helsinki saundaa. Ryhdy Radio Helsingin omistajaksi. Lisätietoja radiohelsinki.fi kautta omista. Okei. Okay. F ku niinku fruittori, Ei kun B niinku boa. M, ku niin kuin mursuherra. Tai hei, nyt mä tiedän. Mä ostankin vokaali. I, niin pilleri. ilopilleri. Mä halukin vaihtaa B. B, niin kuin vampyri, mua mun, mun Ja 150 muuta karkkilaatua. Jo vuonna 1963 perustettu Robertin herkku. Viiskulmassa. Houkans y Tosi jös. Suomen parassa niin edelleen.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 Tästä se lähtee, Suomen suvi. Uusia mukuloita, kotimaisia, varhaisperunoita. Hittokuoisin mies. Mut kuin en oo, niin en oo. St. Wake and Store, kenkäkauppamiehille, Helsingin kruunuhaka, Rauhankatu 2. Kesäenergia talteen. Motonetin järkipäiviltä 90 vatin monikide aurinkopaneeli ja asennusteline yhteensä järkihintaan 149 euroa. Motonet, aurinkopaneelistin tavaratalo. Designista kiinnostuneen löytökeidas Artek Aitta sijaitsee Helsingin käpylässä osoitteessa Mäkälän katu 84. Perille pääset helposti ykkösen ratikalla, lukuisilla busseilla, omalla autolla, pyörällä tai kävellen. Lisätiedot löytyvät osoitteesta artek.fi. Tervetuloa! Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tippaadaa, tippada, tippaadaa. Tippa Tipa da, tipa da, tapa da, tipa da, tipa da, ti pi ti pi Seppi Kumpulainen on Kalevankadun laulava palomies. Ei oo, talomies, talomies! Ja tämä on sen takia raakasilta Venetsiä, koska tietysti, että... Siis Helsinki on pohjalla venetsiä Se on ihan selkeä asia. Kuuntelet siis Paskalistaan Helsinki-päivä sen kunniaksi. Meillä on Helsinki-spesiaali Ari Paska-Peltonen on myös studiossa, mutta hiljaisena, vaitonaisena, jonka takia hänellä on kaksi apinaa, jotka tulkitsee hänen valitsemiaan kappaleita ja katsoo, miten hän elehtii. Mörskyloidon maijana oleminen on yhtä puurtamista. Se on vintoja. Lehmiä vain lypset ja katselet, kuin sorsat uivat. Joku muistaa sellaisen Roiskon televisiosarjan kuin Vintiöt, niin tämä on heidän Tervasaaren käseteatterin osiostaan No, paska. Ja on puolestaan Helsinki Venätsiö. Näin nämä siltä. menee. on oleminen on yhtä puurtamista. Lehmiä vain lypset ja katselet, kuin sorsat uivat tuossa kallioiden alla. Voi voi, ei muuta kuin taas lehmää lypsämään. Kylläpä laulattaa. La la la la la la la täällä laulaa? Hei, minä olen Myrskyloinon Maija No hei, kyllä lauluit kaunista sävelmää Kuka sinä olet? Minä olen Lasse Mortenson, minä olen säveltänyt tuon kappaleen Et ole voinut Kyllä olen, pidätkö siitä? En, se on minun mielestäni ihan paska Ai Niin No Olet säveltänyt tosi paskan kappaleen Niinkö tykkäät? Tunnarina on Aivan onneton tekele Jopa minun mieheni matson ei tykkää siitä Harmin paikka, mitäs nyt tehdään? Silloin on vain yksi ratkaisu Otan lehmän utareiden välistä jatimatikin Kokeilin, että se toimii Hyvin tuntuu pelaamaan Ja nyt, kuole paskasäveltäjä Voi vikia! Meninkö nyt ja ammuin Lasse Mortensonin? Miehen, joka kuitenkin on tehnyt purjehdusaiheisia lauluja. Mitä minäkin nyt täällä yksinäni myrskyluodossa teen? Kuka minua tulee tänne pokottelemaan? Tui, poliisi tulee. Rannikko poliisi? Rannikko poliisi. Mitä tulet tänne? No nyt tulen hakemaan sinut ja syvään pimeämpään vankilualaa menet ampumaan Lasse Mortenson. Sen tein. Sen tein. Ja nyt on lähtö nimittäin Lusima. Saanko ensin heittää jatimatikkini niin myrskuluodon yli Norjaan? Ah, heittäkää pois. Lumpsis. Ja lähtö on lähellä. Niin on. Lähdetäänkö vesiteyttö vai maateen? Vedä minut yli järven. Selvä aika, kahvia ja pullaa. Meidän pitää rauhoittua. Meidän pitää kuulemma rauhoittua. Ari peltonen ottaa meitä vähän rauhoittumaan. Minä halusin vain ilmoittaa, että äskeistä sketsikappaleetta oli viisi sekuntia jäljellä, että sen verran Ei A, sitä noi sormet tarkastin. Niin, niin, niin. En nyt Laura Närhi, ja koska Laura Närhi on Helsingistä ja Paskalistassa on Helsinki-spesiaali. Paska Laura Närhi. Kuinka paljon sä haukkuisit nyt tätä biisiä, Ari? Äh, no, tietenkin tämä on tämmöistä nykyaikaista ranta-regeetä. Ranta, <laughs> <Jottaan> huomioon. <laughs> kyllä joo. Tämä näin. Ja jos pitäisi miettiä joku artisti, joka on kaikista entien sell out ikinä Suomen musiikkihistoriassa, niin kyllä Jukka-poika, joka on tämän alkuperäisen kappaleen aikana, kyllä siellä Top ykkösessä. <tos> <tos> mutta tiiisittekö, että äh, Laura äh, Närhi on, hänellä on myös hesa -radio. Onko? Yhteys, koska hän on seukannut Harri Niemen kanssa, jolla on myöskin pitkäaikainen pisaradio-yhteys. Onko se Kyllä, kyllä. Aika paskaa. Kyllä, joo. Tiedä mitä tässä vielä tapahtuu tällainen seurusteluosastolla osastolla tämän lähetyksen aikana. Sane sanoi, että shoutboxissa sanotaan, että skeeda on stadipäivän kunniaksi vieläkin paskempi kuin yleensä. Pitää vaikka! Pitää paikkaansa. Sama virtaus, taivas ja maa. Toisensa kohtaan käsi varsin lasi avoin, lenumikin alo kovahtollinen. Ja jatketaan, baby, edelleenkin aikaa ehkä seuraavallisessa tunnelmissa. Jakoon. Seuraavaksi meillä on Jippu ja Samuli Edelman tulkitsee Dave Lindholmin kappaleen. Joo, joo, mä rakastan sua. Dave, De da Dave, Dave Lindholm. Dave, Dave. <laughs> Dave. <laughs> <laughs> Nyt se <laughs> säit yttekijän sun ääneskin <laughs> takaisin. kyllä joo, hei, Lindholm on ainoa meidän päivänailmassa, joka on muuttanut pois Helsingistä. <laughs> Dave. Joo, tosiaankin Dave on ainoa artisti, joka on syntynyt Helsingissä ja on muuttanut Helsingistä pois. Yleensä se tapahtuu toisinpäin, jostain kumman syystä. Ystävä ei. Nyt mä oon takaisin hunaja. Ja jos ei osaa, osaa biisin sanoa, niin silloin voi vaan... Joo, ja noista lausunnoista ollaan. Puheenollon... Hispaniassahan J lausutaan H. Näin ollaan, tässä on myöskin hippu. Joo, joo, mä rakastan sua. Älä saa mulle rakastaa. Niin kuin aallot meriin. Tai niin kuin vuoret. On aina Luariten aika säuseet valintoja tässä paskalistassa. No, no, mä en ole varma, onko tää tar tarpeeksi paskaa. No on Viisiä on ihan hyvä, mutta... Kun mä sanon rakastan sua. Mutta kun Jippu tulee niin, minä, no, minäkin tulee Ai, ai, ai, ai, ai, ihanaa. Ja jos puhutaan artisteista, e tai artisteista, artisteista, Kulmää jotka jo, ovat saaneet jopa ex-olkoministerinkin äh, tulemaan. Ahaa, nyt sisäpiiritieto. Kännykään kautta, niin Mut, kut, tätä, tätä ne äh, joo, ne tää pidetty. Tää myös puutarhoihin. Varmais, <laughs> niin, tota, tässä lööpijulkis-kappaleessa, tämä liittyy Hesastariin sillä tavalla, että Juhanna enää on... Tämä on tunnetusti laajasalosta kotoisia. Tässä on sanat mukana, kuten kappaletta varmaan aikaisemmin kuullut. Niin joo, niin Pyry laulaa pyry, mukana. Pyry, sä voisit tulla tuosta messin tuosta ihan niin kuin ex-tempore. Näin, no, ole joo, hyvä. Mä tuu, mä tuu. Ja, ja nyt annettiin sanat koht siis lähten. Pyrylle koht ja kohta alkaa biisi. Duo, duo, kuuma duo, kuuma duo. Kohta se tulee. Kohta se tulee, kohta se tulee. Lennataan Ike. vähän aikaa melko. Pyry, Ike, Ike. Kanerva. <laughs> Ei, ei, ei, ei, ei, tuksu, aloita jo. jo. Aloita tässä ensiksi. Okei, okay, okei. Okay. No niin, <tos> Vedä, vedä, vedä ensin, eka se. En, mä tietämättä, miten se menee kunnillaan, miten se oikeasti. Okei, okay, okei, okay, okay. no niin, tästä tulee. Löpijulkis tässä teille on, joskus olin ehkä viaton. Aika sellainen on jäänyt taa, kun peilin katson silmissäni nään. Ne kertoo ihan kuin itsestä ja päätös on tää, en sitä miettimään edes jää. Yeah. Se meni tosi hyvin. on tosi huono, että kumpia me pyritään? Me pyrimme. Noniin, tuuks suona tullut? Olla päälle. Olla paremmin. No niin, nyt vedetään yhdessä. Löppijulkis tässä teille on. Joskus olin ehkä viaton. Aika sellainen on jäänyt taa peidin katso sinisilmäni nään ne kertoi ihan kuin itsestään ja päätös on tää ja sitä miettimään ei. jää ja on, on mua varten taivaan pilviin kurkoitan kaikki miehet mua seuraa ne tekstää mulle uniaan koska tämmösi paskalinta, se ollaan kyllä... Älä nyt tukku toimi, to to kertsi mennä kuukin. <krii> toimi to taivaan pilviin kurkoita. Eiku, mitäs? No, kaikki miehet, ei! Tää on on Mitä muuta en Tuks, tarvii vaan meikkipussia, barvia, vaatteet. Mä saan! Jatka se vaan Mukavasti aina kuulumaan. Lehdet painaa päivän juoruja taas Löpikusta aivan maalinsa saa on, Onko työtä tää vai hupia vaan? Ja kuvitelkaa, tästä päivän rahaa saa Julkisuushan on mua varten Taivaan pilviin kurvainen on barbi vaatteet, ja, ja mikki pussi. Mitä muuta tarvii en? Solo. Paskaliittessa pa paske paska paskempi spesiaalisuudessa on ripelti. Pyry Peltomäkiä niin ryhmä. Hyvää vaan. Julkisuushan on, on mua varten, taivan pilvin, kurkoitan. Kurkoitan, kaikki miehet mua seuraa. Ne tekstää mulle union. Union, julkisuushan on mua varten, varten. Taivan pilviin kurkoitan, mahti varten. Ei tämä tää, tää menee ihan päättämiseksi. tähän mennessä paras kappale? Kyllä, ehdottomasti. oli tosi hyvä ja paras tulkinta, ehdottomasti, tähän näin Pyry Peltomäki. Pyry, pyry, pyry voi ottaa yhteyttä, jos haluu keikalla johonkin oman Niin, <tum> niin tai ihan mihin tahansa baariin, kyllä Pyry suosuu muihinkin. Eipös ku... nyt sulita mahdollisuuksia pois, kyllä mä lähden ihan minne vaan. Mm. Seuraavaksi meillä on Frederick ja Istanbul. Miten tämä liittyy Helsinkiin? No, koska se on samalla aikavyöhykkeellä tietenkin. Ja Reetu on Esalainen. Ai sekin vielä, jo se on Helsingin. Himmat kattoi mut ja reiskan hotellille. Otti Turkin poikahatka, kun tänne saavuttiin. Vasareille kuumimmille päästiin niin. Shoutboxissa mietitään, Mei ja että löytyisikö tähän jotain lääkitystä. Tähän meidän ongelmiin tuskin löytyy peruspaskalista, mutta ehkä vähän huonompi kuin yleensä. Arikin on ihmeessä, että täältä kun praveri, kun tää se että sä. Sä. Sä sano, sano, sano, on siis ihan mieletettä. Oi, oi, hei, hei, hei. Jos ihan reellisiä ollaan, niin siinä vaiheessa, kun sä hämmänet aripaska peltoista, niin on jo saavutettu jotain. Hei vaan, tää on pivuillun humppa, kai tunnet tän vissin luotkin. Hei vaan, tää on pivuillun humppa, täällä huppaavat ratsutkin. Pimu Illu aina kittipakkeliin, jos menee kivelle ja pellit mursiisiin. Siinä tullaan rellulla, Pimu Illu kurvailee ja pyörät ne huuteilee. Jussi Raittinen, Jussi ke on Kalliosta ja slangin suuri ystävä, Pimu Illun humppa. Tässä on tämmöisiä peisiä sanoja, jotka on on vähän niinku niin tästä tulee tämmöisiä tuhmia, tuhmia niinku tästä on niinku tsennaa. Ei on imupilloita. En tajuu. Pupeli Koska pesapallo on Helsingistä lähtöisin. Hutunkeittukkkay. sanotaan nykyään jukteen la Halkaa. Maala parää. Mumana ja, ja ne oli joskus ollut tosi mutta ei ollutkaan sitten, ja sitten tämä tehtiin. Joo, kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Tota, verolyönti jopa tuli sitä. Mutta tuli mieleen, että ainoastaan maalaisethan käyttää hesa-sanaa, että, että tota, no, mä, itse, it, mä itse käytän Helsingin sanaa, mutta, mutta ymmärrän, jos on syntyperäinen, niin käyttää stadin sanaa, mutta hesa-sanahan käyttää niin siis mu, mu, mu, tota, niin, muuta kuin ol, olevat, tai jos on just muuttanut hesaan. Mutta hesaan alun perin oli stadin slangin sana. sen jälkeen maalaiset on ryöstänyt sen itselleen. Mä en pitäisikö meidän ryöstää se takaisin. Todennäköisesti, ei, koska mua on aina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 ei saa tähden. Raimo! Millä <Game> se on vaalibiisi vaalibiisi. Raimo Illaskivelle tehty vaaliviisi Helsingin entiselle kaupunginjohtajalle? Kannatus. Vaaliviisi. Raimo Raite. Joo, tässä. Lauri näyttää saan ainakin olevan kappaleessa Jou. mukana. Joo, ja kojo, kocho. kojo. Kojo, kojo, kojo, Linnika, kojo, kojo, miki, kojo, kojo, kojo, kojo, kojo, kojo, kojo, kojo, kojo, Noita miten paljon Niin tuhoaa. Paskalistossa Helsinkipäivän spesiaali. Mie Ari Paska pelto ääni paskana, joten tää kaksi apinaa. tähän. austamassa, tulkitsemassa. Arin siellä on elämätty. Niin ekso, koujookio on muuten he saasta. Niin ekso. Ui, ui! Oh. Nyt se tulee, nyt se tulee, nyt, nyt tulee. Tule. Tule. Jos joku naptaa! Kohta tänne Eurooppa me niin mitä haasta kuvaillaan haasta sieltä kasvoille me. Molemmat Nyt tulee, ei nyt ei kaikki nyt, nyt. mitä teette, nyt se tulee, nyt se tulee. Oi Shellboxissa, kun on todella aika paljon sitä, mitä Nari, Paska, Peltonen oikeastaan hyvin käylti, eikä Helsingistä, se tuottaa nyt jonkunnäköistä närää. Närästääks tää sua? Tuleeko sulle paha pieni tässä, Ari? No ei tosiaankaan, kun tuossa on to, valittu tosi paljon artisteja, jotka on puuttanut, he Hesan. Esimerkiksi toi Törr, äh, duo, duo, mikä on tässä tulossa, on valittu tähän näin, niin he ovat muuttaneet muualta, kyllä. Niinkin voi käydä, Hesan ja sallistu. Raimo ilosti. Mutta pyry, mistä menikää? Toki, nyt tulee, nyt tulee taas. Come pommiin! Pommiin! Pommiin, niin on me, come on me. Nuko tom, me no real bomba. Nuko Mieluummin sitä viettää aikaa ystävien seurassa kuin turpaansa ottaa. Radio Helsinki. Tai juudella 98.5.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 Nyt offlineissa esillä on Euroopan suurin kosmetiikkaverkkokauppa Feelunique.com Feeluniquein tuotteet ovat esillä 10-26. kesäkuuta. Katso lisätietoa tapahtumista americanexpress.fi kautta offline-sivustolta ja vieraille myymälässä osoitteessa Uudenmaan katu 4-6. The Rolling Stones. Sticky Fingers. Legendaarinen rollarialbumi, nyt saatavana hienona CD- ja vinylyjuhlapainoksena. Hae omasta kaupasta tai kuuntele Spotifysta. Mutta pöytä heräsikin Jaakon edessä eloon. Kuka sinä olet? Olen Jaakko, puuseppö joka rakensi sinut. Entä kuka minä olen? Olet pöytä. Huonekalujen kuningas. Manuela Bosko ja Pamela Tola lukevat lauantaina 13.6. päivälehden museossa uutta lastenkirjansa. Pöytä, joka tahtoi kodin. Paikan päällä fatseriin tarjoama herkkupöytä ja menossa mukana myös Radio Helsingin ipanapadejit. Ilottaudu mukaan suuren satuetkeen Facebookissa. Sijoita Helsinkiin. Osta Radio Helsingin osakkeita. Lisätietoja radiohelsinki.fi kautta omista. Just nyt vähän vi***a, kun en ole mies. Mutta jos olisin, niin ostaisin uudet kengät. St. Vacant Store. Miesten kenkäkauppa isolla äämmällä. Helsingin kruunuhaka Rauhankatu 2. Kun toimistopannaan pannaan pilveen, kulkee työpäiväkin kevyemmin.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 Ei perhokalastus mua kiinnostaa. No niin, siinä on Helsingistä sen muuttanut Hanna Pakarinen, joka on myös muuten mm. tehnyt töölöö kiertueen, muun mm. muassa mm. töölöön lippokioskilla. Joo. No. No. Lippokioskilla. Mä en tiedä, mitä sä sanoisit tota Mä tiedä, mitä sä tarpeeksi? panapecarina yeah. uh, No, se Amerikain? Ei herisla. Kyllä, kyllä, osa on muolta tosin muolta syntynyt muolla, itse it's, on hesalaisempaa olla, olla? olla muolta kotoisin, jos ha ha ha haluaa se on hesalaisempaa ei mutta mutta se on se on se on se on Tämä on se osa. Tää rauhallinen. Kojo ei niin paljon. Alla, kojo. kojo! Kojo! Kojo, kojo! Nyt se tulee. <tuh> ah, Lahtelainen, who Helsinki, Tule as well, and not! joskus in <tuh> Stadionilla. at the stadium, siitä? Soka irti. Soka irti. <tuh> räsin, Me heard of that? Soka so niin, mistä tää on sellast kunnon niinku rähinä Ei tee mitään tollas, nyt se onkaan irti pam ei on Ari on hyvin hiljaa tänään AAAAAAAA AAAAAAAA irti Nyt seuranta muuta kuin eiköhän happanna! Rämäkkästi Sventerillä potais, ei oikein kunnolla jää. Ja nyt ja toisten nätä raivot! Uno salajuoni! Jos et sä herää, hirveän Niin herää, on. Ah, pannaa rämäkkäästi Sventerillä potaisee Kruunaha. oikein nyt ja nyt lähti! Ja tosiaankin, jos joku niinku pammalaan niinku Starin slangin, niin mitä helvettiä se tuossa puhuu? tässä tu muuta kuin eiköhän pannaa? rämäkkästi Sventerillä ei oikein kunnolla, ja nyt lähti! Se, se mikä on äh, Sventerillä potaisei? Mä, mä tästä on tehty tietokilpailu, mutta nyt on Mopo-kappale, niin tarkoittaisiko sitä, että, tämän, että tämän polkaistaan mopo niin käyntiin, mutta mä tästä Facebookia, kuulemma ei tullut mitään semmoista, ei. että kukaan kuka olisi kuullut, että mitä tää kirkkahan no. on siis haasta eli krunasta kuten paikalliset sanoo, mutta elikkä siis mitä? Mitäs tässä muuta, kuin eiköhän panna? Rämäkkästi Sventerillä potais ei oikein kunnolla ja nyt lähti! Sanoit täysin Ottaa kameralla oikein rämäkän kuvan. Ei, ei, ei se ei, käy ihan paskaselkää. Born to be wild. <laughs> Mr. <Yeah. laughs> <laughs> Det kulloja syn kruunuhan. mitä Yritetään tulkita mitä Ari no, meinaa minkä, nyt minkä, One <laughs> ensimmäisenä tapottamassa. So, susta ei enää irtoa minä ääntä vai? No vähän irtoa ja toisesti susta irtoa sen verran ääntä, että sä voit sitten seuraavan artistin ja Liina Ru, ole hyvä. Mä mm, oon rungia. Tom, tom, tadom, tom, tom. Nyt soitan, kuulen. Tom, tom, tadom, tom, tom. Näin onnistuu, no, näin. No, tom! Paras oli se, että mä sanoin Arille, että laitetaanko joku muu, mutta Marin Brynhan on kummiskin ihan larger... paljasjalkainen helsinki joten sopii hyvin sun Helsinki-päivä-teemaan. Ja teidän äänen, kun sointuu yllättävän hyvin yhteen, saako vielä yhden näytteen? Kertoo, Ei. Tam, tam, tam, tam, Näin onnistuu. Ja Vion viimeinen ää, kappale lähtee nyt soimaan, ja Joskus Hesarissa kysyttiin, että mikä on kaikkein paras helsinkiainen kappale. Ja Tämä voit yllättäen. Ehkä sillä oli joku tietty porukka, joka oli sitten äänestämässä. <tuh> Ei vittu. Lukku Pam! oikein, näkee oikein. Se riittää, <tuh> se riittää, se riittää, <tuh> se riittää. Joku nakkaa! Yli Dakka! Tämä jää jostain sitten nyt päähän soimaan. He pakottaa Firtsiä. Joo, joo. Me ollaan asuttu nyt per, Pyry Peltomään Niissä tuskin. huomakaa! Nyt se tulee hyvät ihmiset. Go show! <totilta> mikä alkaa se biisi? Helsinki City Boy, Teo Luuman, valittu muutama vuosi sitten Helsarissa parhaaksi helsinkiaiseksi aiheiseksi biisiksi. Helsinki City. Joo, se oli tässä näin kaikki kummat Helsinki City Boy. Kiitoksia vielä kerran Pyrylle. Voit tulla osallistuja mutti raken kuin biisi millä sä ehkä haluaisit osallistua olisi tosto tona okei kenties tu, tulkita jatkossakin. Ja. Ja Kiitoksia siis myös Nina Rung se on Nine erittäin ihan Kiitoksia. ensi viikolla tapahtuu jotain mut entä ei kun senano silloin, silloin ei tapana mitään <laughs> paskajohannus kare viikka kuluttaa ari koita tervehtelysi kyllä, kyllä menen yritän itse taas hyvä mutta että tämä ihan oikeesti sanottu että viikkoa ja nyt se alkoi sunnuntaina no, nyt on ensimmäinen kerta jolloin jätän 15 vuoteen lähetyksen pitämättä M Päätän, että tämä ei etukäteen. Eka, eka loma, niin, minkä, minkä olen sitten ihan niin kuin niin, siis Suomessa. Olen, olen pitänyt äänä lomaa, mutta siis sillä tavalla, että, että niin kun, kun on pyhä, niin en ole pitänyt, olen aina pitänyt lähetyksessä, jos olen No niin, Veikko tulee tänne näin. Kiitos. Sventerillä venterillä ei oikein kunnolla ja nyt lähti!